А кавалерів було чимало, бо коли Марта ледь схиляла в танці свою красиву голівку і підводила чорнющі очі, не було такого чоловіка, щоб устояв перед цим поглядом. Вона закладала своє смолянисте, лискуче волосся в красиву зачіску, прикрашала голову живою квіткою і ніякі діаманти не могли переважити цієї краси. Мала гарну церу, біла шкіра і легенький рум'янець на щоках а чорні блискучі очі і смолянисте волосся контрастувало з порцеляновим личком. І цей контраст був божественним. Григорій хоч був не юнаком, але ще чоловіком повних сил і чоловічої краси. Марті не гидко було з ним, і вона вважала, що це перша ознака того, що цей чоловік може стати її. Вирвавшись із злиднів, вона з усіх сил намагалася примножувати сімейне добро, і деколи не знала в тому міри. Коли вона, уже одружена, мала виходити між люди, Григорій вмовляв її купити чи пошити нову сукню. Не те, щоб Марта не любила вбьори, їй шкода було грошей на непотрібні витребеньки. Мати свій дім то була Мартина Мрія, яку суддя Колонкевич здійснив. Але Григорій хотів мати ще й заміський будинок, і щоб обов'язково в горах. Довго шукав, аж поки колишній його університетський товариш не нараяв йому сосничів. То було гарне гірське село, не загублене в горах, а на добрій дорозі. І це судді Колонкевичеві страшенно імпонувало. Він купив собі шмат ґрунту в гаю на горі і заходився будувати свій маєток, як охрестили селяни його садиво. Дім виростав великий і красивий, дерев'яний, гонтом критий. Усе дихало натуральністю й свіжістю. В останні часи стало дуже модним користуватися натуральними речами – пити джерельну воду, жити в дерев'яних будинках, їсти просту їжу. Суддя Колонкевич не те, щоб гнався за модою, але розумів усю раціональність тих віянь. Свою Мартусю Григорій привіз у Сосничів тоді, коли дім був уже майже готовий. До того Колонкевич дружині нічого не розповідав про маєток. Хотів зробити сюрприз Сюрприз і насправді вдався, бо Марті все так сподобалося, що вона заявила, що житиме тут весь теплий період року, як тільки дім буде повністю готовий Жінка похвалила Григорія за те, що той так старанно розпланував їхній дім і заходилася обмірковувати, як облаштовуватиме кімнати це заняття давало Марті стільки задоволення, що воно переливалося в особливе інтимне тепло, яке струменіло зі всією силою і виливалося на Григорія чи не щоночі. І з того шаленства Марта відчула в собі нове життя і не знала, як сказати про це Григорієві. Той ходив щасливий, аж причмелений. Навіть на службі все складалося так, як ніколи добре. У чоловіка була ейфорія і Марта вирішила, що будь-яка новина не зітре із його обличчя блаженної й щасливої усмішки. Та все ж жінка трохи побоювалася сповістити чоловіка, бо вони ніколи не говорили про дітей, а коли хтось натякав, чому колонкевичі не заводять нащадків, завжди відповідав, що його Мартуся сама ще дитина. Та казати треба було. Увечері Григорій прийшов утомлений, але радісний, бо, як уважав, справедливо розв'язав чергову справу і заробив добрі гроші. Марта гукнула служницю, щоб накривала на стіл, а сама сіла поруч із чоловіком на канапу і схилила голівку йому на плече. «Що моя радість така прихильна до мене сьогодні?» – грайливо спитав чоловік. «Ти так запитуєш, ніби я щодня тебе зустрічаю лайкою і криком». «Боронь Боже, що моя ластівочка таке робила!» – Колонкевич поцілував у скроню свій скарб, Утягнув у себе запах мартиних парфумів і блаженно всміхнувся. «Григорію», – раптом сухо мовила Марта, – «маю з тобою серйозну розмову». Усмішка спливла з чоловікового обличчя, і він напружився. «Що хочеш мені сказати, мій скарби?» «Не знаю, як ти зреагуєш на цю новину, але я затяжіла». Григорій різко підвівся з канапи, а потім зі спритністю спортовця підхопив свою дружину на руки і закружляв. Скарба мій найдорожчий!» – цілував він свою Мартусю і не тямився від щастя. «Якби ти могла бачити зараз мою душу!» «Здається, я її бачу!» – сміялася дружина. А служниця, що зайшла в вітальню на галас, швиденько причинила за собою двері. Мирослава народилася такою гарнюнькою, що Марта готова була цілувати дитя щосекундно.